اشعر ان نصيدنا I love you. تلاوات قول تحوافل و نوافر قول اشراف و جاشت تحجد تلاوات و تشبهات دیر زیاد اعبادات قول ولیکن بمارش بس اغا عبادات نشکول آیا شغائی موقیم دا قول کلیبا لباتکیگ آو مصافرش نجده موقیم دا قول کلیبا بدا اور صاب اللہ کشور و حق <تصفيق> کی موقع پر تریبون اوصو صاحب خوشو دارائے مہادت ما رفات شو دارائے محروج لوخا وھا بہ زلہ صدرلس دپی رب تعالی السلام و سلام تعالی ارشاد جمع عبادات و حالت کو واجب تسلحت ہر کو ثوابنا صبرت ای عبادت ثواب الله جل جلاله د کوم اللهم کېږي چې د سجدي او د پریشانی خبره نه پریشانی نه کوي ته کلیپ چې بس الله جل جلاله جویا غثوابونه ولا ورکی پیغمبر علیه السلام او سلام او سلام خیر سیاته السلام علیه وسلم ایلایدن یعظم الله الله جل جلاله وکشار او د الله د احسان شاه بیماری وجہ له تعالی عبادت راځي الله وایي چې معروف کومه عبادت وکاو الله به ټول باسي درکړي دنا بیماری دا واجب ده او یاد سفر دا واجب ده کوم عبادت واجب عبادت دا احمد مراد فرض عبادت دا حالت بیماری کې هم الله کوي حالت سفر کې هم نه مافي دا زميتير سلام مبارک زميږه باندې فرض نه لري کې يا الله دې مستغفر فرض ایبا علاق د هرمان نبی معالیان سوفر دوجنا معفیقینا البتا تخفیق اصحانتا و سهولت بکل الله وای امر ته شانتمه چې چې د خدای پیغام شریعت کی اسانجام سہولت اختیار کرنا سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث راضی روایت مخیرا رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین قط الا اخذ بای او كما قال وبقلبهم ان شاء الله جل جلاله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ده. اختیار کومندو کارونو دا ګو کارو موږ اختیار تعالی جل جلاله د دا او کډا کې پرلیکن دا کار, کار, کار به آسانو دا کار به دا کار وسرو اسا او دا دو اثر نو پیغمبر علیه السلام و سلام او علیہ السلام و سلام مبارک او آسان پیغمبر علیه السلام له ذات چلتوی؟ نو پیغمبر علیه السلام مبارک باقا اصانتر کار ورکولا حدیث مبارک ذا ندیو جنه نبی علیه السلام اگر راحت فی صندو اوزالنا مشاققنا بچولو دانو تبا نزال بوک نبی علیه السلام چی اصانتر کار فی صند کولو ذا ندیو جننا چی پیغمبر علیه سلاة و سلام راحت فی صندو او شققد میدان بچکول بلکه نو د پکې داوا چې په او عقیدت ته خدای په تختاره کولا چې یا الله زو کمزوري ما دا آسان تر کار پولیسه او بندگی شکستگی او عجزې دن راشد در قرآن تعالیمات راشد در پیغمبر علیه السلام در تعالیمات راشد دیت دین وید دین عبارت دخبال شاق لنه تز اخبال شاق کرکو شاق دین ده عبارت دنه چه اخبال معلولات مکرکون دین عبارت دخبول حدات ده پرکول لنه دین دانه چه بدیون که دی اللہ کنه حکم متوجیده ده پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو حکومت دیو در کو زے کو کہ زمانو برابر وی و کما خلاف کہ زمانہ مہروب برابر وی تے خلاف کہ زمانہ عادت برابر وی تے زمانہ عادت خلافی لیکن دی اللہ و اللہ ذلک کلی پیغمبر وسلم حکم دی وقت حقنا داو کو زے کو دین دا مکمل اتباع نندے دندار صلعانی توی چاگرد و دین مکمل تا بیو او دنداری گیر اغیر فایشاقو دخل او را دخل لا بوزم ملاقات لا يوم بوزم تبيمار اره الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب عندما ديمار الشيء اللي خلالي لا بوزو اقول وين مبارك بعد يقينا تتدون صح بمالي دول صح بمالي باسه نیچی دی بیماری که مانه بیصبری وشی جزع و فضع وشی یا اللہ جلی جلیه بیا دا مناسب نید زمانه حال صلاح چی دی بیماری که زبی صبری که هم جزع و فضع که سوال که اول فکار. حضرت ایوب علیه السلام دا بیمار سخت بیماری وطوله جیده سخت بیماری اغا هم دی اللہ جیده برکی سوال که انې مسیر یذق یا الله مت بیماری لکی ده سخته بیماری اته لکی ده او انت الرحم یا الله زمې هله باندې زکه زمات یا الله بیماری باندې لرق د موشکات باندې لرق یا الله د پیغمبر د لو یخلص په پچاکې لو یمشوکت بر دستو اون کې پیغمبر د څو کم لیکن دولے پیغمبر ایوب علیہ السلام نے اللہ حضور کے التجا کی سوال کہ یا اللہ میں تو بیماری لگیا درے تو رحمان و شامل الحال ہے یا اللہ میں تو بیماری میں ہوں انسان أو مسلمان اعلی ترین مقام او مرتبہ کہ اللہ جل جلالہ مقام حقیقت تھا وہش دا زمو شانع عبديت ده دي الله شانع معبوديت مونږه لو جسد دا زمو شانع عبديت ده زکا اکبر کو شانع عبديت ده حجره شانع عبديت ده گناهون نه سال بشبود شانع عبديت ده ته انسان شاندار چدا باد بي او دا په انسان کي بهترين لوينو لوئ صفات ده لوينو لوي دوی صفات شانع عبديت ان ارسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وصراجا منيرا شاهد دا پیغمبر علیہ السلام صفت <تصفيق> مبشير زره وركون کدا پیغمبر علیہ السلام صفت نذير وركون کدا پیغمبر السلام صفت بل سلام بل ثلاثه منيره ولكن كما تشي پیغمبر عليه الصلاه والسلام معراج تخيفي او يدا جند للملاقات نذي وبياخذ پاک ده پیغمبر السلام صفتا شهادت ن ذکر کے صفتا اشارہ تو شواکر ندیر نزي اور تنذیر کی صحیح سبحان الذي اسرا به عبده من المسجد الحرام الى المستر نقص الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا سبحان الذي باقراء كامل ذاتنا اصراء چه بوتل لکره اصراء بعمره ورقا دیا وقت دیا اللہ ملاقات تذی لرسول دیا چار ملاقات تذی زمانگا دیا ملکون وزیرات او وزیر اعظم صدر صدر صدر شبا هر ملکون تذی چلواره او قميص اچولي چې تاسو بیا پخدون واجب. چا یې دغه ته ورسول دي. زه که دا غویم دا لزام پر هر کلباس ته ولا پخدار. هه؟ پیغمبر علی سلام او سلام هم د الله جل جلاله د ملاقات ته دي او د حقیقت الله ورتا شي. روح متان د دې پیغمبر اسلام نه بیان په باندې باندې سبحان اللہ جسرا بعقتی مکامل بندہ بنا په انسان کې لوی مقام او لوړ مرتبہ عبدیتونه چې په انسان کې عبدیت کامله دي الله سره تعلق مضبوطي دي سونه چې په انسان کې عبدیت کامله خوف و خضې د الٰهی راته سونه چې په انسان کې عبدیت کامله را دي سونه انسان کې عبدیت کامله دي وجه نه روجه پاتش و نیشی نهوانه اس خفکیگا ما عزتان نبیر ملافر وی خفکیگا ما صدما مکو صدید صدما مکو نو خفکیگا زکا مخیره اللہو کمداؤی چه روجو ساکا ٹکی رونی اوز دی اللہو کمداؤی چه بیماری مسحب نارا کسان چه تگی دی اوگی وروجے صاحب دریدہ او تعالی دروجي په ديول باندې کوم ثواب ورکي تا تا دروجي په خورلو کې درينه ثواب ورکي کولو یې سبحان الله ځکه چې ترغه امده الله حکم پذي کول چې داخله وروجي صاحب درينه الله حکم پذي او کچی بيماري اهم ده الله حکم پذي کوي ان کونتم او على صفرين فعده من ايام الاقل دا پنورو پنورا وقته چې کوم دروجي او تاچره بیماری دا وجنه دا عوضر شرعی له. وجنه دا, دا روجه او قلده او بیانی آدیه قزار آلیه سونه چی در رمزان در روزی سوابو دقا سواب خودای پاکتا تا پاکیو رزندر که اغانوارات او تجلیات چی در رمزان در روزی بوجتا تا اللہ در کول ربعت یو کلبات وکالوان کله هم د بی روزی قزاراره اگر واره اگر ته الله الله د حکم اطاعت په قزارونه کې هم د الله د حکم اطاعت په رضا ده الله پر مسافر سخت مشقات ته تاسو دی مشقات تکلیف ته روزی سره د سفر کې مو جو فرل سفر او اپ خلک تصلیم اور عزا واي او, أو دایو لوی به ترين شيفت په مسلمانانو کې دایو د دا انسان دا محبت به شامل محبت به شامل علمتو ته حدود الشريعه په مقدار باندې کسي زهر غو موشي ناكو ناكو ناكو ناكو ناكو. دا ګنا حدود الشريعه چې شريعت کوم حق و درلره یو سړی زهر غو کی خیر او فلط نه کړي څه خبره زکا چد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فاتہ ماشو بالغ شو نمی ابراہیم نبی سلام مبارک هغه تا اور سترونه یو وخت کیتل جړلې لسوال انا بفراقک کی یا ابراہیم لا محزون و دی دای باندې اوره همجنی خفایو دسترول <سؤال> کوم نه هم اخ غسی مړی مړی او دا چې دا ویر دا ټول <سؤال> ژوند ورته دا سینما کې سینا کوبي او دا وشو هغه شوې فرایو دې دی دلې ماله خلک دم دا ګناهه له شخص ته ګناهه سقطرم دا موږ تاسو ټول دا دی الله مخلوق دا الله له مانو بندگان سجدي الله خو هيته وصوندی پرګري کوم کی کوم ته کی مالدار کې موږ د ری بانک کې موشه انشاء الله کې نه دا خلاصو خلاص د موږ نه زاف کې چې الله چې د امر کول توفیق ناک مال او تعالی